–Nej, pappa Efrim, sa Pippi. Det går inte. Jag står inte ut med det. –Vad är det du inte står ut med, undrade kapten Långstrump. –Jag står inte ut med att någon människa på Guds gröna jord gråter och är ledsen för min skull. Allra minst Tommy och Annika. Ut med landgången igen. Jag stannar i Villa Villekulla. Kapten Långstrump stod tyst en stund. –Ja, du gör som du vill, sa han till sist. Det har du alltid gjort. Pippi nickade instämmande. –Ja. Jo ja, det har jag alltid gjort sa hon stillsamt. Och så omfamnade de varandra om igen Pippi och hennes pappa så att det knakade i rebena. Och de kom överens om att kapten Longstrump ofta ofta skulle komma och besöka Pippi i Villa Villekulla. Hur det är pappa isream sa Pippi så är det nog bäst för ett barn att ta ett ordentligt hem och inte kurka kring på skön så mycket och bo i lerhuder eller vad tror du? Du har rätt som alltid, min dotor, sa kapten Långstrump. Det är klart att du för ett mera ordnat liv i Villa Vildekulla och det är nog det bästa för små barn. Just det, sa Pippi. Det är absolut bäst för små barn att ha det lite ordnat. Allra helst om de får ordna det själv. Och så sa Pippi adju till matroserna på Hoppetossa och kramade pappa Efraim en sista gång. Sedan lyfte hon hästen på sina starka armar och bar honom tillbaka över angången. Och så lättade Hoppetåsa ankar. Men i sista stund kom kapten Långstrump att tänka på en sak. Pippi skrek han, du måste ha lite mera guldpengar, ta emot den här! Och så kastade han iväg en ny kappsäck med guldpengar. Men tyvärr hade Hoppetåsa kommit för långt från kajen. Kappsäcken nådde inte fram, plopp sa det och så sjönk kappsäcken. Det gick ett sus av besvikelse genom folkmassan. Men då sa det plopp om igen. Det var Pippi som dök. Om ett ögonblick kom hon upp med kappsäcken mellan tänderna. Hon klev upp på kajen och rev bort lite sjögräs som hade fastnat bakom öret. Ha, nu är jag rik som ett troll igen, så hon. Ännu hade inte Tommy och Annika fattat vad som hade hänt- Det stod med gapande munnar och stirrade på Pippi och hästen och Herr Nilsson och kapsäcken och hoppotosse som för fulla segel styrde ut ur hamnen. Är du är, är du inte med på båten sa Tommy tveksamt till sist. Gissa tre gånger sa Pippi överd vattnet ur sina flätor. Sen lyfte han upp Tommy och Annika och kapsäcken och herr Nilsson på hästen och svingade sig själv efter. "Tillbaka till Villa Villekulla", skrek han med ljudlig röst. Då äntligen förstod Tommy och Annika. Tommy blev så tvärglädrad att han ögonblickligen bröt ut i sin älsklingssång: "Här kommer vi önskar med buller och bang." Annika hade gråtit så mycket att hon inte kunde hejda sig genast. Hon snyftade fortfarande, men det var bara små lyckliga snyft som snart skulle upphöra. Hon hade Pippis armar i ett fast grepp om magen. Det kändes så underbart tryggt. Åh, oh, vad allting var underbart. «Vad ska vi göra idag, Pippi?» frågade Annika när hon hade snyftat färdigt. «Tja, spela krocket kanske», sa Pippi. «Gärna det», sa Annika. Hon visste att till och med krockets spelning skulle vara helt olika när bara Pippi var med. Eller också, sa Pippi dröjande. Alla barna i den lilla stan trängdes omkring hästen för att höra vad Pippi sa. Eller också, sa hon. Eller också kunde vi kila ner till ån och öva oss att gå på vattnet. Men inte kan man gå på vattnet, sa Tommy. – Jo, det visste ingen omöjlighet, sa Pippi. På Kuba träffade jag en gång en fin snickare som... Hästen började galoppera och de små barna som trängdes omkring honom kunde inte höra fortsättningen. Men de stod länge, länge och tittade efter Pippi och hennes häst som galopperade i riktning mot Villa Villekulla. Snart syntes den bara som en liten prick långt borta... Till sist försvann den helt och hållet.